Ton Pan De Lucian Blaga Ne găsim în anul 1830 În cetatea Brașovului Într-o cârciumă din schei care, pe atunci, se numea cărciuma La povestea vorbei <gântări> mai Bidule, tu spune că îl vedeti tant-o la masă? Ba bine că nu Cântărețul de la Sfântul Nicolae Când de ca ca zis slăvește nevasta la cârciumă Și suflă cârciumăresii s și și ce de lume făcute de el. Nușca! Ia Acum ia uzi. Ia uzi, ia uzi. Iar o cheamă pe cârciumăreasă la masa lui A -a. Haide, nușca, să-ți spun una la ureche Vreau să A -a. te încânt Când? Ha? Anton Pan Ce vorba ai să-mi spui spuderca Te cheamă clopot în la biserică și dumneata n-aude, n Și <laughs> mai știi ceva, Anton Pan Ce cocorandule ci că cucul din ceas în pădure Cucu! Ai auzit Anton Pan? Am auzit, Pidule, am auzit Ce-a cântat cucul o singură dată Un an se mai întinde veleatul Anton Pan La ceasul acesta ar trebui să cânt stroparul în strană Iar dumneata potrivești stecuri la cârcio Hai să vină epitropia după dumneata cu panturii Anton Pan Epitropia Ya bim bam, bam <laughs> Glasul vostru suna a de bute și gângveie hey. tulbure și grosca drojdea. Hey. Când aud aș mai sta. Hey. Poftim în coace, tregilor, cu corandu, bidu și spuderca. Venim, de ce nu? Hey. Haide să lamasă la întâmplu. Haidem la masă la, Haide. la, masă. la hey. Așa, așa. Hey. C o prindeți loc Aha, da, Stai, stai aici Vedeți voi raza asta de soare care pătrunde prin ochiul ferestrei? Mm. O poți pipăi ca un trupare de sus O poți prinde cu mâna Când atingi minunea, e ca o explozie să a raza printre voi și voi râdeți e, avem Ce vrei să-mi spui? Îți zice Anton Pan că nu se îndură să plece de la crciuma admitale nu știu, e, Aici, la povestea vorbii, numai vinul e treaz. Iar, pârfiți, dacă ar fi treaz vinul meu, nu va șaduna de pe sub mese când bate 12 la Da, fiindcă apa turnat de dumneata în vin, să alegeți sub e? E, asta Aici, în crciuma asta, mai nușca e vin nebotezat oh, Și dumneata, Anton Pan, îi lasă de mine? Să-mi lăsați rog-vă pe nușca în pace Că zverluga asta e fată din poveste Fata dintre cele două împărății A neamțului și a turcului Ia ia, ia stai puțin mm. Cum sunt ochii tăi, Nușca? Căprui, dacă trebuie să fie verzi Pentru că privesc afară Și afară-i senin albastru deja e ochii mm. multe culori, Nușca Așa schimbă și haiducul groza Costumele și înfățișarea Bacă a fost văzut colo Bacă a fost zărit dincolo ce n-aș da să-i văd și odată strălucită față Ba pe mine să nu vă prea amestecați Întrebile și poveștile haiducului Anton Pan da? Ei, nușca Parcă Anton Pan e singurul care a auzit Și dumneata, domnule Bidu Ei, nușca la ai spune că haiducul încă nu ți s-a făcut cunoscut e? Că noaptea pe la ceasuri mii După ce pleacă toți mușterii e? Bine că se crede așa în calde Crește faima, ce. Vestea și faima eu faci tu, nușca Mulțumesc Dumitale Anton Pan Ei, cu ce să vă servesc? Cu Miște ridichii roșii Ca obrăjorii Aduse chiar de o răsat nețafete Obrăjorii tăi nuși Ca nu-și găsesc asemănare În toată țara Nu Numai nevastă mai Ioana te întrece nușca Asta o știi mm, de la mine Asta o știu eu Și când ți-e doar de ridichile nevesti Te abas pe la povestea vorbi uh. Ce înseamnă cele două ridich roșii Din obrajorii de acasă Când poți avea o răsat întreaga întreagă pe la curțile altora a? Așa sunt nuși drumurile din schei Întortocheate, sucite și le nevoase Și toate vor să treacă Neapărat pe subsprâncelele tale <fie> nou, Da, ce Hei, Anton Pan, ce-ai și-o preșnușchi la urecă? Am să istorisez și altora corandule! spune și nouă mușcat Ce ți-a povestit Anton Pan Sau cu lenzi nu numai pentru tine Să le -o spun Anton Pan ce zicea? Dacă vrei tu Bine, o fată din Schei a primit un răvaș de la un fecior Așa Și zi. feciorul îi scria Draga mea Vreau să te văd. Vino o te rog, duminică seara pe banca de la curmătura stejărișului, unde am stat de una zi singur. Dar vin-o fără șalvar că vreau să spun ceva. Vădă-te-a întumpan, că le spui bine. te am băieți, băieți, acum spuneți și voi, de fiecare înțelepciune... Un covric da, e, da, ia da, ia zi, păi, Când lacomii ăștia au auzit de pelini și covrigi, Li s-au necat ochii în lacrim Dar e de multe ori stricomenie, Și de-aia n-are ursul coadă ah. <laughs> Lacomului ca să-i dai El nu zice ba el aduce în chinare pântecului pastramă și ridici ca să se plinească scriptura Că două te strică, dar două mâncări nu Ei, acasă, așa e. Iar râsul ajută la fuletare! Dacă șarpele ar ști să râdă, nu i s-ar mai opri broasca în gâcleș <laughs> Au curs bine zicalele din gura păcătosului Gata mănâncheate și gata de tipar <laughs> Nu-i prea miroasă gura tească de tipar în Tompan Tească asta în ghite <laughs> <hisa> gogoș În ghite scoate proverbe <hisa> <hisa> <hisa> Pentru sănătatea cu ei închinăm astăzi, băieți Să închinăm pentru haiducul groză tompan! În ciuda cărmuirii Așa, Să ne trăiască haiducul groz Trăiască Numai cu treiere țara, cu spaimă și bucurie ah, băieți, băieți, și aia tăceți, tăceți că Anton vrea să ne spună ceva Umblă groza, umble zău, pe la Bran, la Făgădău Pe drumul Râșnovului, prin țara Brașovului Coviltirelor străine el răscruce o ține. Dezbracă cele străbate răstoacele Ziua el și aprinde vatră între iezere și piatră Noaptea vine până în schei, dăm mândrușilor cercei Și la una îi spune în la căldură noaptea toată Cine ți-a mai dat cercei să se spânzure ca ei? Bine, zi-ți, Anton Pan! Uh, să vrem, pentru că ai ducul gros! Ai noroc! Să trăiască, ah. să trăiască! Ei, Luzca! Ei, Ziua spori scosiți legate Dar noaptea cine le vede lungi de coapsele, e, mă rog. Asta e, Ai să știi, așa? Nu știa, nu știa Ce fioare mândră aceea care îl i am primire pe Groza noaptea toată la <gătă> căldură? ai prins vreo veste? E, nu eu nu scot vorbe nimănui, domnule Vidu Dar că vorbele trebuie scoase ca să umble, auzi <gătă> Oare, oare l-a văzut până asti cineva pe haiducul Groza? Cineva a găsit o potcoavă pe sub pietrele craiului Altul a dat cohi de umbră prin țarcurile postăvarului Ei, hey, Anton Pan, el nu lasă în urmă decât așa Câte o potcoavă, câte o umbră Câte un zvon și câte un dor Așa e, câte un zvon și câte un dor ah! Ah! Ah! Ah! Ah! -a? -a Nu vedeți? Un ursar cu ursul lui. Bună ziua, vre să vă joace ursul două labe, vorea crisbări cihirește. Să joace ursul să. Mult săm frumos. Hai moș Martine, joacă bine. și ce mândru în două picioare. Ce zici nu stia că am pierit glasul. Băi, ce să fie? Că eu nu cum n-am mai văzut niciodată. Așa, haide Că Foarte frumos a jucat ursul tău, ursarule! Acum, acum voi vă mai arata ceva? Ceva ce știe numai ursul! Domnul Smartine! Ia scoală și arată-ne unde se răsluiește Sfântul Duh! De Anton Pan, la dumneavoastră a venit ursul. Pentru că, pentru că acolo se leșluiește Sfântul Duh, chiar acolo Te unse ursul pe frunte, Anton Pan, ai ce zice Cu roua botului și cu mirosul primăverii M-a uns și m-a ridicat în scaun Ce sunt acum, crai or vlădică? <laughs> meu vrea să spună, jupâne Anton Pan, că dumneata ești alesul Viva, Daniel, să mergem că nu mi-se mai alege nici ceas de odihnă, nici ceas de câștici cu tine. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! <fie> <fie> m-a perit piuitul când s-a dat ursul la mine. <fie> foa mai fi și asta? Panduri ha? din cetate. Panduri? Panduri. Panduri asta locurile domneavoastră. spuneam și eu până panduri, că vin pandurii să te ducă la biserică. ce <laughs> stăciți? Sus mâinile! Dumneata, de ce nu le ridici? Sus mâinile! Pe cine căutați? Pe Haidu cu groza. Păi. să nu trageți pandur că încă nu mi-am scris testamentul și trebuie P să las avere mare în urma <laughs> E mare cinstea ce-mi faci. Dar cine ești, dumneata? Ce-mi umble cu șoada și cu prefăcătorii? Basă să mă ierți. Eu nu sunt, haide, eu nu s nimic. Eu nu sunt decât Anton Pan, poet și cântăreț de stran. Nu-mi place groza să schimb o plăzară de la un colț de uliță la altul. E, pe ce față am eu? Pe aici n-a fost decât un ursar, un urs și un cimpoi. Au fugit prin grădină în sus. Să mergem după el, să-l să vă mulțumim Ursu sau ursarul Sau poate unul din panduri Ce ziceți? Nici ursarul, nici ursul, nici veonul din panduri Dar atunci cine spudergă? Cine? boiul. Ce zice Anton Pan? S-au rătăcit cu gândul pandurii că eu aș fi haiducul Măi, plazinilor, seamăn eu cu un Semeni, semeni, Anton Pan Dar numai când îmi rostești mie, cântece de lume A doua zi pe seară, Anton Pan ședea în casa Coanei Safta, o femeie de vreo 60 de ani, care avea o casă încărcată cu mobilă și icoane, și de pe fereastra căreia se vedeau bine și turnul Bisericii Negre și cel al sfatului cetății Brașovului. Anton Pan citea gazeta Foaie pentru inimă și minte, iar Coana Safta cerceta un team de scrisori. După un timp, Anton Pan puse gazeta la o parte Dacă mă ajut numai cu povețe ca de al de astea N-am dres nimic cu asta. Mă vor încolți creditorii din toate părțile Și atunci nu mai rămâne decât să-mi pun amanet Acest prea cinstit fes al meu În care de atâtea ori mi-am tras la sorți norocuri și viața Sau să iau calea codrui Dacă nu-ți bagi la cap zisele mele mm. Cheltuiești peste putere mai strânge cureaua? Pa n-aș strânge-o, nu vezi, sunt ca un țâng Ei, fii, dar ești bine căptușit Și pe din afară nu se prea cunoaște Ascultă, Coana, safta Da De unes spanduri mi-au pus carabina în piept Mi-au pus gând că eu aș fi haiducul Groza oh, eu, care bunga. nu sunt decât un furnizor de stihuri la curtea ma Au și tras panduri. au tras? Nu mă speria Da, da noroc că n-a răspuns cocoș, altfel îmi da mortu poprii Iar mătai fi rămas cu dobânda Cu ce dobândă, mă rog? Ne Mai întreb cu dobânda, că n-ar mai trebui să plătești furnizorul de versuri da. Ai fi scăpat ieftin e, Ce te-ai fi făcut însă, fără de ajutorul meu? Da. Cine ți-ar mai fi Ia. scris versuri da. pentru toți feciorii Care vor să-și îmbetei bofnicele cu stihuri? Vorbește, Alanda, la verzi și uscate Ca un măscăriș ce ești Da, da Ah, hmm? Uite aici o scrisoare de la un îndrăgostit Dorește niște stihuri pentru iubiturile Pune Anton Pan mâna pe condei și gata stihurile nu e așa, Anton Pan? De șase ani de când m-am mutat peste munte de Târgoviște Și am rămas apoi ca unălucă fără căpătâi în schei Brașovului. Inima mea trebuie să iubească pentru toți vârstnicii și nevârstnicii. Nu te mai gelui că n-ai cui. Și afară de aceea, poate că pan poștaș și va aduce astăzi ceva ca să-ți mai iei o parte din griji. Hă? Poștașul. Ei, poti, vorbești despre poștaș și poștaș un poartă. Sănătate, sănătate, pare Aveți maldre de scrisori. Cât Turnul Babilonului și se mai suspine cu anasa asta: afacerile la, nu merg. <laughs> nu mai, hai, cu Groza, mai primește atâta rău Da, Dar pe alea unde le pe spanțule, <laughs> pe tavă de mușchi verde, în margine de stejeriș, acolo i hotarul fără de satornicia lui Groza. Toată te fetele îi scriu, din schei și de mai departe De Demirat numai că pandurii nu-i dau de urmă <grijă> Uite, eu mă prind cu oricine Că cel ce face pe haiducul Este săptămâna întreagă om Cum se cade și cu rosturile lui Ui. în toată legea Vreun cetățean așezat și cu slujba la împărăție Chiar în Brașov <grijă> chiar în Păi n-ați luat seama că haiducul groza Și încearcă loviturile numai duminica Sau un zile de sărbătoare? E? <grijă> <grijă> <grijă> Ai luat mai multe decât ai adus ce ai adus răvașe și duci nădejdele ah. Iar eu tot cu izbeliște rămân ah. Poate că mâine a fi pe dandoasele Mâine cu Ana Safta va găsi altă pricire să-și mute ce vorba eh, apoi, Ce să zic, noroc bun noroc, Mi-aș cu bine Lecă și panțul și tot n-a adus bani oh! mele unde ați rămas Tu, Anton Pan, tu cu cele 30 de toamne aurii ale tale te tânguiești așa? Toate anotimpurile mele au lui. fost toamne, doldora de amărăciune și de rugină N-am avut în viață decât o singură primăvară Primăvara când am cunoscut grătinile Ioanii mele e, Uite că nu te cred își are frumusețile sale și cetatea noastră. Da, da, da, da. Oricare ți-ar fi tânguirea da. Nu e un ostrov care să iasă e? din ape, dar să alege sub cer locul. Și este un cântare. Cântare! Da, da, cel puțin pentru ochii care știu să vadă. Da! da. Atârnă de jur împrejur grădinile Când totul e în floare Se umplu străzile de tineri Și s-aud pretul În mers condurii frumoaselor Pe caldarânguri Ai băgat de seamă ce minunat Umblă fetele noastre Știe fiecare cei dactilu Au iam în copse, Parcă ar număra silabe Când se plimbă e, Crește fiecare în școala poeziei da? Poftim? Bună ziua Ha, Ioana, intre, draga mea Bună ziua, Ioana. bună safta Anton Pan, aici erai Ce surpriză, de da, unde A dormit pe canapea și mi-a fost nu știu cum să o trezesc Mă bucur, Ioana, că ai venit Te-am căutat prin toate... <laughs> lasă, Ioanu, lasă că rostesc eu cuvântul, tu să îl pronunți M-ai căutat prin toate cărciumile din prin Dacă-i urât cuvântul, de ce mă silești? Ioană, eu nu te silești, din potrivă Totdeauna am căutat să te țin departe de toate astea hmm. Ca un vis aș vrea să treci prin lumea asta Tu, Ioană, tu poți să rămâi ceea ce ești Lumină, numai lumină Dar eu... Dacă ai ști, Coană, safta cu cine stă la masă Anton <cute> prin Cârcium <cute> Și cu cine se ține de pozne prin iarmaroc și pe uli. Ioană, vezi? Vezi, aici greșești Pentru un poet... Nu există societate nepotrivită Da, da, da. Putem noi, oare, noi neadormiți, chinuiți, ne răsplătiți lumine Să ne scutim de atingerile acestea cu tărâmurile care ne strică până în măduvă? Niciun cântec și nicio înțelepciune n-are și din strunile noastre dacă am colie atingerile Cum zici tu, așa să fie, cum crezi tu, așa e bine <laughs> Lasă ningă să plouă, nu mai vremerea să nu se facă <laughs> Iată-mă Ioana, așa sunt eu Știu. Și când ai 30 de ani Cum le-am făcut să cotea socoteala da, da, da, da, da. Nu te mai schimbă nimeni Rău ai ajuns <laughs> Asta e încă puțin Am învederat -te sorți de a ajunge și mai rău Dar de ani te tot lauzi că... <laughs> Lasă, lasă Ioana, nu mă descuraja și tu Am să-l spun eu cuvântul De ani mă tot laud cu cartea la care scriu Uite, eu nu te mai cred Și totuși ai să vezi, Ioanu Și are să fie povestea vorbe O carte în care înțelepciunea se toarce singură Ca poveștele din omie și una de nopți da, Va da. mirosi cartea belșugat și pestriț Ca piața de lângă turnul sfatului Cu adier de sus și pește De cașcaval, <laughs> de garoafe și de mătăsuri Și vor suna vorbele precum galbene zarafelor Care stau cu șetrele în șir Schimbând florine austrieci Cu ruble rusești și cu parale o. Tomane. Și povestea vorbii va fi hotarul dintre apus și răsărit Vino acasă, Anton te rog Mă tropești Ioano, cu dulceață Dar uite te cu cela pe masă Mai avem treburi, coana safta da. Spune și ta ca să priceapă Viața asta nu mai îndur Nu răscolim în mine toată amărăciunea, Ioano Curge prin mine ca mămolu, ca plumbul greu amărăciunea Sălășluiește între, între ispite și nevoi și Trebuie să râd, căci numai râsul mă face să uit Dar tu ți le faci pe toate Da, eu, eu mi le fac, recunosc Dar nu pot port nicio vină Așa vin totdeauna toate împrejurările Că trebuie să mi le fac Te iubesc, Ioanu. Cum nici nu crezi Câteodată, când rămân singur în vreo le crimez cât o livadă în răcoarea serii La gândul și de teama <gânt> Că aș putea să te pierd Te iubesc, Ioanu pe tine și cântecul, gluma și tristețea. Și iarăși pe tine. Poate că mie mi s-a venit să devin haiduc. Dar Dumnezeu m-a aduminat cu tine și cu cântecul. Și în loc să sting sub paloș capete de negustor și bogătaș, eu tai numai capete de trandnic. La uisponea zafta? uite așa mă sucește și mă răsucește. Și eu iarăși mă întorc și iarăși îl cred. Așa m am încântat și când am purces cu el de la Târgoviște De-am trecut prin porțile branului e? Parcă a bătut la ușe ca o mână mică Gabi M-am trezit ce am Dar ți-am spus să nu mai pleci niciodată singură de acasă Hai, prima bară mică, cine te ridică? Bară. Mare mă ridică, mă ridică până în soare Ridică-mă sus, tăticule, ridica mă până în grindă și mă fac mare Te fac mare, mare <laughs> cât bucuria peticului. Spune-mi și mie, cu ce cauți aici? Te duc acasă de un de mătasă. Dar să taci morcom Vreau să zică niciuna, nici două, ci să vină acasă <gătări> eh, Deocamdată mergeți voi frumușel înainte Că pe urmă vin și eu Mai avem aici niște trebușoare, nu e așa cu asta. Da, avem, este, este scumpelor Este și ne-am trudit și până acum De-a dat inima din noi Ei, hey, haide Gabi, zi frumos la revedere La revedere La revedere, la revedere. Dar vreau să-l iau și pe tăticu eh, Haide eh, Gabi, haide că poate vine și tăticu Poate vine și el de sondura. Hai, hai, hai, că Bună seara Bună seara, Ion. La revedere La revedere, Gabi, la revedere Așa, acum ar fi timpul să ne apucăm de lucru cu Ana safta Așa mi se pare și mie Să ne întoarcem la chestiunea foarte arzătoare a Așa. tânărului cu scrisoare mm. Îl cheamă Napoleon Furnică Napoleon Furnică? <laughs> <laughs> a ajuns la modă numele de când cumpăratul frâncilor Și ce dorește, mă rog, arzătorul Napoleon? Vrea tânărul să-și scoată folosul din nume? Și cine e frumoasă? Domnișoara Catinca Stinghe Arzătorul nostru ar vrea niște versuri Pe care să-i le citească dumii sale Niște versuri cu nestemate prinse naho. În cel mai târziu zece zile Unde este Suava? Lângă poarta cetății să safta că nu ai bani Bine, să-mi cuvințăm că ar fi așa Cu toate Na. că eu nu mă înduplec Haideți să ne mai tocmim Dacă n-ai bani dăm mi cel puțin oala asta cu floare, să o duc Ioani Vreau să o împac. Pare să se bucure și Gabi. Cum oala cu floare? Chiar floarea la care țin eu așa de mult, mi-ai pus gân rău astăzi, Anton. Uite ce floare frumoasă cu asta. Am să-i o dau ioani Ai văzut ce mâhnit aplicată din nou? Nu, nu, să nu-mi iei oala cu floare. Las-o pe masă, las-o Nici Nu mă gândesc, o iau cu mine. Dă-mi eu înapoi, Anton, Pan Nu trage de ea că o scap jos și te sparge Nu, nu, nu, nu! Da! mei! Bani mei! Hahaha! Vă să zic că în banii fundul ta ascunde e comara! Sub pământ, sufloare! să, să adun, nu, nu te-a plecat! adun eu ca sunt banii mei! Sfinte, angelele! M-am dus și odată într-un noroc, si am nimerit! Te-am dimuit unde nu te-estia nici pământul! Nu te-a plecat! Si adun vecinii! Cei luați în mână! Doi galben! Avans pentru stihurile comandate! mei! Într-una din nopțile următoare, Anton Pan se plimba pe lângă poarta cetății, pe sub felinarele aprinse. De lângă zidurile vechi, medievale, se ivi pasnicul de noapte. un las noi Iată și paznicul de noapte Guten Abend Bună seara Sunteți români? Români, firește, toată ziua sunt români Numai la ceasul acesta din noapte sunt gata să mă prefac în privighetoare Ia să ridic felinarul și să te văd mai bine jupâna în Tompan Dar cum se i face că mă cunoști? Cum nu aș cunoaște chiar și pe neric mușterie Știu eu și cum le bate inima și cum le tică ceasul <laughs> areți în care casă locuiește familia Stinghe? Vezi colon în tuneric? Da Casa aia din zidul cetății <laughs> Mulțumesc Vrei să dai o serenadă domnișoarei Stinghe? Fără gitară, fără alăută? Chiar serenadă n-am să dau, da. Să născocesc un cântec Ascultă Hans Ascult numai că Eu nu sunt Hans Mare minune, un neamț care nu e Hans Mai putea lămuri puțin Cum și de ce ai strigat adineaul? Ca să fugă Hai Ai cu groza tăiat ieri noapte Drumul unui negustor chiar la Timișu de sus Către predeal Când a treci odată groza prin Brașuf Trebuie să-i pui mâna în ceafă Hans ha? Să mă potolesc și de-ai pune mâna pe el cerjozilor Să-l spânzure pe fereastra acelui turn în ruină pe dealul din față O, oh, ești prea crunt, Hans. Adică de ce l-ai spânzura? Face și groza bine. Cum poate? Ia de unde este și în parte unde nu-i. Da, ia de unde este și în parte unde nu-i. Dar asta nu-i creștinește. Mm -hmm. În Evanghelie se spune că celui ce are îi se dă, celui ce n-are îi se ia. De dreptate, asta m-am potignit și eu câteodată. Dar fac cruce și îngân. Să-i fie de bine. Cui? Celui ce mai citește din an în paș Prin cartea de care mi-ai pomenit <laughs> e, Mare pacoste Care? Groza mm, Nu m-aș mira să vin într-o noapte la plimbare prin cetate Îmbrăcat taman ca dumneata mm. Cu felinar în loc de gheoagă Și să strige așa cum făcea ea din aur Cum ai cântat? Mai zi odată că îmi plăcă Hör die Leute und lasst euch zusammen Die Uhr hat elf geschlagen. <lacht> Așa am strigat, am cântat, am spus și am zis Arafla el multe groza și foarte trebuincioasă despre curțele astea zăvorâte cu lacăte de șapte de ani Ergot câtă spaimă-n prăștie Toată lumea se întreabă și se teme Când se întâlnesc doi pentru neric se aude Stai, cine-i? Unde-i? Stai! Pasnice Hans hmm. Ți-aș da îndemn să nu mai treci pe la Biserica Neagră Că haiducul și-așterne câteodată, precum se spune, chiar acolo un pot <sus> Și pentru un pui de som, bine face Cu iar trece prin minte să-l caute chiar prin văstuhul lăsturilor și al lelecilor Odată s-ar fi îmbrăcat ca un sfânt de piatră Și se uita din capul unui stâlp, din vârful unui pinten de la Biserica Neagră În piață într-o zi de cu mare forță. <sus> <sus> ce și de acolo te-a văzut și pe dumneata jupunea ton Panciupin înciupind florăresele Și înșelând pe un zaraf cu un galben otoman Abrea pe semne, hai duc o vedere largă în toate M Mă duc că altfel îi crede că e o zgroza Păzea că multe nu lipsesc Noapte bună Noapte bună, noastră bună. Ioanu, tu? Când ai închis ușa în urma am plecat și eu Și m-am ținut tot pe urmele tale la ceasul ăsta Fără penie de om pe uliți Te ții prin beznă Ioana, după păcatele mele Și tremur toată Tremur, Anton Pan Și pătimesc că nu mai înțeleg cum mă țin la oaltă mm. Și inima mi s-a făcut mică de tot Că nu știu ce-ai să-mi spui Eu ridic cuvântul și eu sunt aceea care mă tem. Între noi doi, care-i cel ce face judecată și care-i cel ce așteaptă o sântă? Îți spun tot, tot ce poftești Și faci tot, tot ce doresc Așa mi-este dat, Ioan Și nu-mi tăinuiești nimic Ți-am tăinuit vreodată ceva ah, Tremur toată și ard Ia-mă în brațe, Anton Pan. Duma, acasă și vino și tu. Ce vorbe sunt astea, Ioană? Duma, acasă și vino și tu. Da, să mă iei în brațe, să mă duce acasă și să vii și tu. Dar să vii cu adevărat. Și dacă pentru astăzi mi-am făgăduit cuiva focul și jocul, ce ne facem? Oh, dacă ar fi numai joc, ți-l aș lăsa. Dar e în tine și altceva. Mm. Și nu mai dorm de atâtea nopți. Și nu mai pot. Este, Ioana. este, recunosc, este mine și altceva Este oarecare nebunie și un uvuiet care cere ceva Un pic de sare și un strop de îngătuință. Să nu mi se numere pașii, să nu mi se măsoare drumurile Să nu mi se cântărească cuvintele Anton Pan, tu știi, față de tine mie mi se taie puterile și glasul și nu mai pot nimic și totuși aș putea și eu ceva Aș putea bună oară să plec Ioan, Atunci nimeni n-ar mai sta în pragul tău să măsoare să numere, să cântărească Ioanu, iarăși pragul cu amenințările și cu vorbe dincolo de orice măsură Bine, bine, sunt așa cum vă ne rămâne? cine rămâne? Năcazurile, neajunsurile, bucata de pâine pentru noi și pentru Gabi toate astea încerc și eu să le adun și să țin cu ele cumpănă suferințelor multe Care nu mă privesc decât pe mine Anton Pan, spune vreau să știu Să ne închipuim că am scăpat cumva de starea în care ne găsim mm. Ți-ai mai făgăduit și atunci altor ființe sufletul și jocul Îngăduie-mi să-mi port cel puțin față de tine inima Ca un pahar prin care vezi Cu cât mă îngrădești mai puțin cu atât viața mea este mai mult a ta Numai a ta Tu, Anton Pan vatra mea aprinsă Dacă ai rămânea la mine Dacă te-aș simțit-o în M-aș zdrobi de două ori pe cât mă zdrobesc Și am ieșit noi la liman într-un chip Cu sărăcia Da, cu sărăcia noastră Dar crezi tu, Ioano, că acel cântec spre care mă îndrum Poate să înceapă așa Stând la masă Între patru pereți focul n-are vânt Între gratii aripile sunt chiar și pentru păsări o povară Eu trebuie să mă ciocnesc De oameni, de lucruri Să-mi frunt valul și întâmplare Și toată ființa asta din fața ta Nu-ți mai spune nimic Tu ai intrat în mine tu, tu ai devenit sângele meu Ziua mea și noaptea și străfundul Tu ești zvorul, aerul, lumină Cum mai aștept să te împezi Vreau să-ți cuprind capul Așa Și să-ți mângâi părul <gântări> Părul meu ciuf și destrăbălat Vino o acasă Du-te numai Ioan Câte te ajung O, oh, ce bine e când îmi cuprinzi obrajii cu mâinile <gântări> Și când mă săruzi Acum, du-te, Ioan Intră încet când susești, că fetița doarme Bine Să nu se trezească Și acum să o aștept pe domnișoara Catinca Stinghe Cu iubitul ei, Napoleon Furnic O să treacă pe aici Ah, uite că vin. Să mă așez aici, suferinarul acesta. Da, da, sigur. Când trec pe aici, pe suporta cetății, e, și -e o și mi-e frică. Nici nu. nu îndrăznesc să privesc înapoi. Parcă mă arpinte cineva din urmă. când ieși cu mine, ar trebui să te simți mai ocrotită. Ah, un necunoscut suferinar. Unde? Așteaptă pe cineva? Ce întâmplare, ce grațioasă întâmplare Păcurele <tugurile> ni se întâlnire Ce ochi, <tugurile ni se -ntâlniră> ce vrajă și ce mers Îmi tace inima Sfânt, <tugurile> parcă ar vorbi în stihuri Dar ce vrea? No. Ești frumoasă, ce aș mai vrea? ca sub frunze, dau de stea Cam mai urit și transportat omul de suflet Într-adevăr, dar... așa pare dragul meu Napoleon oh! <tugurile> Cam transportat și ai urit o rază albă m Catinca, am să mă întorc mi <laughs> Tu ești alesul, tu ești un Au plecat spre casa ei Are ben încoapse frumoasa Catinca Dar De ochii De-aș mai culoare să le aflu A! Ah. Dar domnul Napoleon Furnică se întoarce. Îți sunt dator o replică necunoscute, domn Eu o doresc rimată, sau nu ești amator? Cum A, Nu vă supărați, sunt inocența însă. După cuvânt nu par deloc Pentru niște ochi ca noaptea, ce n-aș îndrăzni? te înșelat, căci ochii ei sunt albaști E tocmai ce doream a ști Încrucișezi se pare bine spart. O, nu, deloc, prefer balada Îmi ești dator o lămurire, totuși O lămurire? Da. Dacă ții... Facem așa un joc de stihuri pentru mine, pentru nimeni Sau, dacă vrei, pentru ești fluturi din preajma felinarilor. Le vezi, ființele de noapte îmbătate de luminile târzii Da, mă îngrijesc aici de stihuri eu Mă scuzați, credeați cumva că aș fi dispus să le împrumut cuiva pe ale mele Am martor, frunze, arbori, stele Că versurile de mă uneori vrândor Eu nu mi le comand la niciun croitor. Asta e o jignire! Cine ești dumneata? Să nu ridice glasul domnului rugat. Ce, așa-mi vorbești? Vezi? Așa, nu altfel. <gânghi> A, e? Vom vedea! Oh. Oh. rănit oh. oh. Nu mai demar și putea ține pe picioare până. Helghot! <gânghi> Helghot! <gânghi> Cheie! Ce? Sunt eu pasnicul de noapte? Ce s-a întâmplat? Am auzit un pocnet și am sărit. Ma, ma, sunt precoasă. Cum? Unde? Unde? Cine? Nu. Nu întreba. Ajută-mă, rog-te, să mă ridic. Te ajut, te ajut! A, să chem un doctor cu ce sânge? Dumnezeu. O ei, pe aici, în sus. A, știu. Hai bine. Acasă la lumea ta Ține-te ține bine cu mâinile de gatul meu Așa Ioanu Aprinde lumânarea Sunt eu Nu te speria Ioan, unde ești? De ce nu răspunzi? Dai, dai. Lasă că aprind eu lumânarea cu flacăra De la felinarul meu Așa Să fie de ușa aceea. Acolo trebuie să fie Ioana cu fetița mea și dorm amândouă Nu e nimeni dincolo Nici pe canapea, nici în păt Ioana mea Atenea ori, nu este un ceas De când ne-am despărțit Mi-a spus să intru încet, să nu trezesc fetița stai. Am o fetiță, Hans De cinci ani, gata Paturile amândouă sunt răvășite Și nimeni în toată casa Au fugit? Stai, stai. Ioana a plecat și a luat și fetița Dacă a plecat, se întoarce iar Nu, nu nu se mai întoarce De acum încolo voi fi singur, Hans oh, Și mătoare, mă doare Hai, hai, hai. hai. că mașa ți-e plină de sânge Ia o framă din scrin și pune pe reana Așa. Așa Mulțumesc A plecat în noapte, Ioan Hai, lasă, lasă, lasă Sau s-o fi dus Safta? Mm. Nu te supăra du te peste drum la casa din față Și bate la fereastră Bine, bine, vă duc Ioana Ioana, Ioana. Nu răspunde Așa mi-a spus Intră încet când susește Că fetița doarme Să nu se trezească cu dulce mânie mi-a zis Păr, ciuf și destrăbălat Vâje ureche Îi se usucă ochii ah, Și ceasul acela care s-a oprit te-ar bate din nou să-mi de urât ah, Am venit într-un ah. suflet Cine? Ah, Cine? Eu cu Ana Safta ah, Nu te-am chemat am trimis după Ioana Ioana nu-i la mine, nici Gabi și-am venit eu Atunci unde sunt? Nu știu ce s-a întâmplat, spune ce s-a întâmplat M-a rănit Ce îi spune dată Cine? El Anton Pan, nu care cumva să te porți cu firea de a mai vorbi cu cineva despre toate astea Iese vâlvă și vrajbă și rămâi de carne. Nici doctorului să nu-i destei nu-i un cuvânt Așteptam, Sufelinar, pe alee Să primesc vedere despre ei Atât voiam Când apărură S-a făcut cumva că m-am simțit ca în altă râmă. Mi s-a părut că mă găsesc pe undeva la, la Ispahan sau poate la Bagdad, la Teheran. Vezi, vezi, Dumnezeu, acolo e datina. Te întâlnești prin târg pe ulițe, vreo femeie frumoasă mai ales. Se cere să nu treci mut pe lângă ea, să-i spui ceva, un, un vers măgulitor sau vreun cuvânt care să-mi cânte. Bărbatul ce însoțește Chemat să mulțumească trecătorului ce spune versul Cu un salut sau cel puțin cu un cuvânt de cuvință da, da. Așa e acolo cu Ana Safta la Ispahan La fel și eu am dat în stihuri grai simțiri, Văzându-i pe cei doi Îmi închipu ce-a urmat din cele ce mi-ai spus Ioana unde n a lăsat nu Caută puțin dar pe, pe masă, sveșnicul și atât Uite, nici pe măsuta din unghier, nu e nimic Știi ce? Fă ca să uităm de răni Chiar acum, ce te-a găsit în pragul celor din urmă văm, Cu glontele între coaste, să mă transpun Acu, mă, mă sfârșit, A, cu să. Acu, uite, vreau N-ai durare. îmi în vâje urechile, nu pot, nu pot Începe să mă doar ai friguri, trece până dimineață Anton Pan, începe cântecu Și ai să vezi că-ți vine inima la loc Uite, eu stau la masă și scriu aici, aici. Dăm, dăm hârtie, Scriu eu Așa, uite, uite, poftim Poftim și hârtie și creion Așa Dar spunem mi și mie ce scrii, Să aud și eu Cântecu e foarte încet E mut Nici eu nu-l prea aud în veci tip când pleci Așa Uite Uite ți le-am scris Acum Lasă-mă coană safta Să dorm Și să nu mă mai trezesc Doar O lună mai târziu, în aceeași cameră în care pasnicul de noapte îl adusese rănit, Anton Pan stătea într-un fotoliu și scria ceva pe un cartonaș. Cine? Intră! Eu! Buna safta, cine să fie? <laughs> și zi, brava, te-ai sculat fără sprijin, singur, singurel, brava Ești, da. mai cu potignel, da, da, da. mai cu îndemn, Cum se putu și-mi veni la îndemână Întâia oară de patru săptămâni, brava Pe din afară mă vindec, dar pe dinăuntru Rana să se vindece, că tu se, se va îmblânzi și ea o, Nu mai pot să văd ceasul pe perete mort cu greutățile căzute și cu și arătătoarele ca niște moaște într-o raclă De unde să-ți vină îndemn de viață dacă stă? E stricat? Nu, nu e stricat, dar cine să-l întoarcă? Așteaptă o clipă Îmi place să-l aud Știi că Napoleon și cu s-au luat? Chiar ieri a fost nânta să fac nuntă și eu Cu anăsaftă Nu, no, Anton, pa, nu te gândi la asemenea tristeți Tu nu vezi că-ți merge mai bine? Mm? Scoate-ți din cap gândurile negre Tu ai să trăiești Neapărat da. să trăiesc Am să trăiesc și o să fac a două oară Nuntă cu Ioana da, mea da. Când sunt toarce. Acum vreau să lucrez Vreau să-mi fac un nume Și vei vedea atunci Ioana are să vie am să adun toate stihurile ce le-am scris Fac cărți din ele <laughs> Mă bucur că începi iarăși să glumești Ce ha? stihuri vrei să aduni? Dar nu-ți dai seama că s-ar stârni un scandal Că nu-l mai stingi cu șapte ploi de vară Când amatoarele de versuri vor descoperi că soții lor le-au amăgit N-are să fie Intră! Bună ziua Tot mai bună la dumneata da. mă gândeam, domnule Ciurcu Mă întrebam dacă ai să vii sau nu Ia loc, ia loc. Mulțumesc, mulțumesc Am primit scrisoarea dumneitare și ea că am venit să ne înțelegem În mare primesc Bra, Rămâne să statornicim și amănuntele Așa cum îți scriam Ești gata de a-mi tipări cărțile cărți? în răstim de un C an? Ce cărți? Neapărat sunt totuși unele riscuri, domnule Anton Pan da. Nu trebuie să ne le ascundem De aceea vom împărți cheltuielile de tipar și de hârtie mm -hmm. Și câștigul? La fel, desigur, la fel Uite mâna! Cărțile dumnitare se vor tipări Tu s-a mai pomenit vreodată cântăresc de strană Care să scrie cântece de amor și de haiducie? Dar da unde Ai scrie Coana Safta Că un cântăresc da. de strană Trebuie să fie stil de. de biserică? Unde scrie? Întreabă-l pe protopopul Nicolae. O să vedeți că lucrurile n-au să meargă tocmai așa de neted mm. Mai am pe urmă și eu un cuvânt de spus Cel puțin miercurea și vinerea <laughs> Ai auzit-o, domnule Ciurcu Parcă i-am fript șerpe pe inimă De aici are ață până la protopop Da, da, da, ușor n-are să fie O cunosc eu Și mi-l știu și pe protopopul Din pricina celui Nicolae Mi s-a făcut mie urât și de Sfântul Nicolae Hramul Bisericii La așa păcat am căzut e, Să vedem ce iese Să încheiem contractul Anton pa. Da, da, poftim scrie Uite pe masă hârtie și pana Da, da Așa, va să zic că să scriu da. Subsemnații Anton Pan da. Poet și Petroniu Ciurcu, Proprietar de tiparniță și meșter tipograf. Așa. Am hotărât și ne-am învoit astăzi, în ziua de ispas, în anul 1830. De la facerea lumii 7338 De la facerea lumii An 7338 Ce bine că s-a pornit ceasul să bat. Că uitați cât timp a trecut de la facerea lumii! Începutul primăverii, Anton Pan stă în pridvor pe un scaun larg în fața unei mese E slăbit mult de boală Pe masă, un malgăr de scrisori e, Între bună dimineața și bună ziua, mă nimeresc tot de una chiar pe la dumea ta da. Anton Pan Dumea ta, domnule poștaș, da? pan. Acum, dumneata, primești răvașele cele multe la safta mai puține Ia că, am mai adus niște scrisori Poate că într-o zi S-arătă ce o veste bună și prin curtea mea eh, Încuvințez să mă odihnești și eu puțin da, da, De vrei da. să blestem pe cineva Să-i să ajungă poșta și în schei Așa, caut printre scrisori Nu-i nimic, nici astăzi în fiecare zi aceeași așteptare În fiecare zi aceeași dezamăgire Se împlinește aproape un an de atunci Un an de când Ioana a plecat Și până acum niciun semn Ai nevoie de ceva, domnule Anton Pan? Eu am, Panțule, am Dumneata singur te abaț în fiecare zi și întreb de am nevoie de ceva Uite, am, hm. am nevoie de un suspin lung, lung până la capătul pământului e, Nu te bucuri că ți-au părut cărțile, Batru! în răstim așa de scurt ah, Minunată carte, povestea vorbi Am botezat-o așa după numele cărții <laughs> Oare ce mai face cărciumă reasa, nușca? Tot frumoasă Trec ades pe acolo Întreabă nușca întotdeauna cu grijă de dumneata El da, zicea da. De când Anton Pan a căzut la pat Mi s-a îmbolnăvit și Cârciuma. Ah. Când i-am arătat cartea S-a luminat și s-a tulburat ah. Apoi s-a adunat spunând că Întâia oară în viață îi pare rău Că nu știe să citească Ei, aș mm -hmm. Nușca? Mm -hmm. Nu știe să citească? Da, te Stai, stai Stai să mă adun și eu Asta n-aș fi bănuit <laughs> Dar o prinde bine ca de mireasă e, Cam așa o mângă și eu Nu-i nici o nu e așa? Mi-a răspuns ea, mulțumită că s-a ținut departe de atari păcate <laughs> Eu îi făceam cântece și ea nu știa decât să le asculte Schimb cântecele dumii tale, pot poți să le citească acum toate celelalte frumoase a, ah, mare zarvă și vrajvă Se stârni în tot Brașovul mm. Când soții se văzură dintr-o dată Descoperiți și rușinați E ca povestea vorbei ca viața, Anton Pan eh, Se face târziu Va trebui să mai învăț de treburi Încă o primăvară se vestește Și eu nu mă pot bucura Mișună gângăniile prin vreascuri și sună albinile în prisacă Că gândul meu merge mai vârtos spre larvele Ursuze de pe sub pietre și din pământ Nepovestită rămâne sfârșierea de când Ioana a plecat Dacă mi-ar fi dat vreun semn pe urmă cel puțin După o săptămână, după o lună, după șase luni, după un an Dar nu I-a și se întâlte mai departe, să tacă. Gabi împlinește șase ani acum, o văd arătându-se cu ochi mare și cu sprânceniile scrise, vine totdeauna spre mine, tăticule, eu m-am întors, și de acolo din prag, până la mine crește, se face tot mai mare și când e lângă mine, nu mai e Gabi, ci ioana. Și lângă Ioana apoi, când a plec cu ochii, Sărată iarăși mică fetița. Parcă m-aș uita încă tot la Ioana, Numai că întorc ocheanul. și în lupta inimilor, mă dovedește fiecare. Vine protopopul Nicolae. Ah. Bună ziua, domnule Pan Bună ziua Mi s-a spus că se urcă anevoios treptele astea la dumneata A nevoios e drumul cu suișuri Dar răuvoitorii pun vina pe treptele mele, părinte Nicolae. Bună ziua, părinte Nicolae. Bună ziua, Panțule Poftim, părinte, luați loc Vă rog să iertați pe domnul Panțu el singur, poștașul nostru, mai trece pe aici ca să-mi fie într-ajutor. Eu... Rămâi, domnule Panțu, rămâi. Țin chiar să fie cineva de față la cele ce avem de schimbat. Trebuie, trebuie să fie lucruri din calea afară, părinte, de vreme ce aveți nevoie de martori. Nu dar... fac bucuros, dar n-am încotro. Biserica Sfântul Nicolae. La care te-ai tocmit cântăreț Nu te-am mai văzut de o vreme Mi se pare că se împlinește anul Boala asta care se întinde ca o cronică, părinte Nicolae. Ne-am silit să înțelegem și am fost cu foarte creștinească îngăduință Epitropia a ținut seamă de această boală Cu toate că n-ar fi fost prin nimic îndatorată da. Se spune că Nenorocirea care te seacă Ți-ar veni de la o întâmplare Ce nu trebuia să întâlnească Tocmai pe un cântăreț de strana N-am nicio vină, așa mi s-a bătut Nu ne prea înțelegem la cuvinte Așa cum a întâlnit pe mine întâmplarea Ar fi putut să dea față cu oricine Chiar și cu dumneavoastră, părinte te rog, obrazul meu Să nu-l prea aduci în dispută eu nu-mi rod coatele prin cărciume mm. Nici nu-mi trețin cu snoave pe toți gură cască prin iar roc mm. Și nu scriu stihuri de amor Și nici cântece de haiduci <laughs> Asta ne mai trebuia, părinte Nicolae Să scrieți și dumneavoastră stihuri pentru haiducul Groza <laughs> Ar fi rămas de poveste biserica din Schei E un mare noroc că de la dumneavoastră nu așteaptă nimeni stihuri <laughs> de la Dumneata... Așteaptă! Se face, poate că am fost născut pentru așa ceva. o e treaba Dumitalei să crezi cum crezi. Eu n-am venit aici să-ți țin un logos. M-am înființat doar ca să prind știre de cum te mai simți mm. și să te întreb cam ce gânduri ai după ce, prin felul dumitalei ai adus biserica în neplăcere. Când mă voi îndrepta, am să fac iarăși slujba din cuvânt în cuvânt, cum mi se cere. Îmi te îndrepta! He hei, Anton Pan! Mine mă încearcă părerea că atunci ai să cânți prin stranele codrilor. Mm. Dumneata de o parte, haiducul groza de alta. Și o să schimbați glasurile, fără să mai ținem seama de rândul el, după pofta inimilor, și trebuie să curățăcim de leac. <laughs> Încep să pricep. Mă iertați, părinte okay. Nicolae. Eu sunt un panț care poștaș hărțuit de drumul care m-a învățat să-i caut la chipul dumneavoastră ca la chipul da, bisericii. Bine, bine, bine. După cele ce mi dat s-a dat să aud am rămas cam răsturnat și răvășit E într-adevăr de mirat cum dumneavoastră ați putut cu înfățișarea ce vă luminează <fântări> Să luați sarcina de a aduce la cunoștință o atare hotărâre <fântări> <fântări> Nu-i nu nimic, <fântări> panțule Cel puțin mă despart fără păreri de rău de lumea aceasta Cu grădini atâtea <fântări> și cu lumini, cu beznă și cu prăpăsti. E multă frumusețe aici și mult cu tremuri Toate împrejurările se leagă împotriva mea Așa ca să nu-mi pară rău Că mă despart Mi se face ușoară plecarea Parcă m-ar lua cineva de subțiori Și aș prinde are. Atât aveam dispus Bună ziua Făcu ce făcu Și lovitura căzu Surdă și grea de cu vor veni pe rând și toate celelalte Știi, Panțule, cine umblă prin țară cu alai mare Mai mare decât împăratul? Dacă mi-i spune Nenorocul, Panțule El ține la obrazul lui Și nu umblă niciodată singur Ah! Domnul Ciurcu, tipograful, poftim, poftim, domnule Ciurcu. Eh, hey, pan, da. mai bine, mai bine? Cum ai zis, mai bine. Las, nu te sferi, nu vreau rău mie, dar nici dumnei Da. Trei din cărți au apărut în ianuarie și a patra la începutul acestei luni. Mi se pare că am avut și oarecare învoială. Cum te-ai mai socotit cu jumătatea cheltuielilor de tipare? să mai dai o păsuire, domnule Ciurcu Mi-a fost cu neputință să mă mișc A. Cum era să fac rost de bani? A, sunt prins și eu cu ușa din toate părțile Te rog să mă crezi pe urma cărților de poezie, eu n-am niciodată niciun câștig mm. Da, nu înțeleg să culeg chiar pagubă <laughs> Dacă nu mă înșel, cam așa vorbesc toți proprietarii de tiparnițe Ei nu profită niciodată nimic E da ei, nimic. nimic Ușurati și nechipzuiți, ei nu au decât pagubă Totuși, din asemenea pierderi, ei izbutesc ca și clădicase în mijlocul cetății Ce? Sporind de la o zi la alta și ridică fruntea în văzul tuturor Totul numai din pierdere Nu spun eu că nu câștig Dar câștig cu visul Maicii Domnului <laughs> Asta o spui Deoarece cu Maica Domnului nu ai contract Dacă visul Maicii Domnului Ar avea și un autor ei spune că nu câștigi nimic cu catea mm. Și că averea toată îți vine numai din tipărirea Anunțurilor de mormântare Prea rătăcim pe departe, Anton Pan. Să ne întoarcem la renoastre Vrei să plătești sau nu vrei? Eu aș vrea Dar nu pot atunci sunt nevoit să pun sechestru pe carti. Vom rămânea totuși, prieteni, am to pan Ne vom judeca, dar fără supărare. Să auzim de bine. Să auzim de bine. Da, mi se strânge inima gândindu-mă oare cu cine mai vine. n bine să răsuflu și altă năpastă pasă. Atât îmi rămăsese nedișmuit. Cărțile. Ai să vezi că omul va pune sechestru și pe pătucul în care dormea Gabi Am urmărit totul și n-am scos un cuvânt Dar în sufletul meu eu n-am tăcut Anton Pan, vrei să vezi în mine un prieten? Ar fi poate mai nimerit să-ți pun eu întrebarea panțului. Mai vrei să vezi în mine un prieten? Anton Pan A sosit ceasul să mărturisesc despre mine N-am vorbit încă nimănui despre cele ce afla că îi primejdie Pentru numele lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Vorbește Ești gata să mă asculți? Mai vine o lovitură? Va fi, cum să-ți o spun O lovitură de necrezut spune -ți. Da Va fi ca o lovitură, ca o uimire Va fi o mare surpriză pentru dumneata, Anton Pan Va Hai. cădea un fulger aici, lângă dumneata Țineți bine inima în piept să nu sară de spaimă sau de bucurie Bate Anton Pan și inima mea cu putere Ca niciodată acum când îți fac mărturisire Eu sunt du cu groza Nu Ce vorbește? <laughs> Mi s-a scos din obraș și puținul sânge cel mai avui Eu sunt Eu sunt acela În zile de lucru poșta și împărțind răvașele În Cum? zile de sărbătoare Haiducul Groza împărțind treptățile Nu-i așa că totul se potrivește? Haiducul croza În carne și oase Croza? Stăm într-adevăr față în față? Stăm Ascultă ți aduci aminte de glasul ăsta? Da Așa, măși, Martine, hai, vine, că vine că-ți dau pâine cu măsline Glas, ursarul, la povestea vorbei Știți să mai aduce aminte de glasul acesta? Hört, ich loich, und lasst euch sagen, duul hat elf geslagen Glasul pasnicului de noapte N-au fost niciodată departe, unul de celălalt antonpan Poștaș, haiduc, ursar, Paznic de noapte, zece chipuri și o singură persoană. Cine ar fi bănuit, nu-i așa? Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai să mă culec. M-am împrăștiat. M-am împrăștiat câte fale de largă. Și acum spune, Anton Pan, ce pot să fac pentru dumneata? Că eu pot orice. Îmi face bucurie, așa, să mă uit la dumneata și să te văd. Vreau să te ridic din tânjala în care te pierzi și te topești. Cheltuierile pentru cărți Înșelăciunea lui Ciurcu Astea se fac griji da. Sfânta simbrie de la biserică Slujba pierdută asta te macină. Hai, lasă-le încolo Pe la răspânt eu pe mulți Îi dezbrac de surtuc și de strălucire Pe dumneata Pe dumneata te dezbrac numai de griji Aici în pridvorul ăsta Sub poală de munte Asupra cetății E așa de frumos Lipsește numai ceva ar trebui să se audă prin preajmă Glasul fetiții și al Ioanei Uite, îmi iau însărcinarea Să ți le cau și să ți le aduc Știi care e mâhnirea mea? Cea mai grea? spune Pan. Te aduci pe Ioana și pe Gabi? Asta nu este cu putință Nici ducului Groza Că te-ai înființat astăzi în acest privor Arătându-te cine ești E ca un vis Visul cu care voi trece dincolo e Visul cu care vei ieși în soare, Anton Pan Mișună gângânele prin vreascuri Și sune albinele în prisacă Ioana nu se mai întoarce panțului Nici Ioana, nici fetița mea Sunt singur cu tine Și cu <laughs> scrisoarea asta Mâine Scrisoarea de la frumoasa Catinga Pentru care am scris anul trecut cântecul mult m am mirosit de multe ori pentru fericirea altora Dar nu-mi pare rău Cântecul acela Va rămâne poate singura ei bucurie pentru toată viața Și ce scrie Catinga? <laughs> Dorește să-i dau prilejul să-și ceară scuze Pentru neghiobie soțului ei mm -hmm. Eu sunt Anton Pan Și n-aș fi Anton Pan Dacă nu îl aș da acest prilej Da, nu prea se potrivește cu socotelile mele Îmi să eu unele planuri Dacă vrei să o facem și pe asta Ia hârtie și scrie Ok Scrie Dumneata Anton Pan și îmi citești și mie ce ai scris Bine? Da Doamnă, în seara de 25 martie, Așa. vă găsesc la balul mascat ce are loc în sala sfatului. Ca să vă recunosc, veți purta trei dedițe în mâine. <laughs> Eu voi fi îmbrăcat ca Hai Ducul Groza. Cum? Anton Pan. E -e. Îmi cer neapărat să mă învoiesc și eu Și să-i duc acest bilețel Hai, ducule, Groza Să-mi aduci pentru acea seară costumul dumitale. Poștașe, Panțu Să duci aceste rânduri doamnei Catinga da. Hai, ducule, Groza, poștașe, Panțu Pentru aceeași seară am nevoie și de ajutoarele mele De bidu, de cocorandu și de spudergă um. N-am mai ieșit din casă de când sunt bolnav Și n-aș vrea să ies numai în sicriu Vreau să ies încă o dată O dată cel puțin altfel Groza, tu ai venit Știam eu că ai să fie odată. Are omul nevoie de o bucurie Când trece dincolo Acu liniștește-te și dormi Am eu o grijă să vechezi Eu, hai ducul Groza În seara zilei de 25 martie, în sala sfatului din cetatea Brașovului, era bal costumat. Anton Pan, în costum de haiduc, stătea de vorbă cu mușca într-o cameră mai retrasă de sala balului. Prea multă mișcare și înghesuială și praf în sală Am uh, să închid și ușile Se face că mai cunoscut în învărmășeală, dar cum? După mișcări nușca, Ei. după zvâgniri și neîngădare Iată că vrând nevrând trebuie să te privești ca pe o domnișoară din lumea mare Îmbrăcată după moda cea nouă din capitala împărăției Aproape, aproape că n-aș mai îndrăsni acum să spun glume la urechit vine bine costumul! Da, da, Ce da, zici? Îți da, da. plac? <coughs> Ei, hai, hai să stăm aici. N-am să te mai lasă să dansezi. Are să-ți strice. Pe cât sunt tind, așa, om ne om, mai bine mă încredințezi norocului într-o singură noapte. În caltea ai. se hotărăște. Sau mă vindec, sau pierd. Sau, sau, asta e vorba, mama Totuși n-am să te mai las e, Prea ai luat-o nebunește Ce grijulie te făcut dintr-o dată Acum când stăm unul lângă altul Dar un an întreg De când m-am îmbolnăvit și până astăzi e... O singură dată măcar Nu te-ai gândit să vii să mă vezi Da, e adevărat, n-am venit Dar mi-am avut eu motivele mele Ți-ai fi avut motivele Dar am să mă răzbun mm. Sunt eu, hai duca acum știu. <laughs> Ești, ești. Neapărat că sunt Află deci că mâine noapte Așa. Trec pe la cârciumă Încui ușile pe dinăuntru și după ce o fere ca intrările Dau foc, casa. Să ardem împreună Și am să tocmesc ursitele ceasului <laughs> Pentru a doua zi să treacă ursarul cu cimpoiul pe acolo Și cu ursul Să caute ursul cu botul prin scump Să caute unde să lășluiește Sfântul Duh Și unde s-a ascuns diavolul <laughs> Ți-a aminte de întâmplarea cu I-a dat învăț ursarul Învăț și patimă După poftele mării sale ale haiducului Eh, dar asta de unde mi-o știi? În, întreb ca și cum tu ai fi dibuit-o chiar de atunci Chiar mai după bănuia la pandurilor nu m-am luat eu Că-ți vezi, mata, la așa încrucișare de drumuri se întâmplă multe <coughs> Și se mai află câte ceva, trec veștile din om în om În nu numai cum ai aflat tomata. E am... Ești sigur că a fost el? Am și eu, iscoadele mele oh, Nu-mi spune așa că atunci mi-închipui că-ți pui scoadele și unde nu trebuie Și mă fac să roșez, nu? nu mai roșește fata așa de repede la 22 de ani Când Ioana s-a rupt de casă, de ce nu mai ai dat vreun semn? Poate că având vreun drum pe sub munte, aș fi abătut și pe la matare. ce zici? Au amuțit în mine toate cuvintele nușca, m-a acoperit muntele Ei, dumneata, ai tăcut Anton Pan, iar mie, mie mi s-au tăiat toate drumurile mm. ah, Așa a fost să fie, <fie> mm, Și tare îmi pare rău Vrei să dansăm iar? Nu, nu, nu, nu, nu mai, a fost destul, gata Ți-e grijă de pieptul meu? Mie e grijă, mie e Dacă mă vindec, vin la tine, nușca Să-ncerc uita Dacă mă prăpădesc Dacă te vindeci, dacă te prăpădești Ce vorbe, Anton Pan? Ce vorbe? Vorbe de bal mascat, nușca Ei. Tot mai bine ar fi să ardem împreună Să vină ursul a doua zi Să adulmece cu nările prin genușă Ei... Nu Vrei să râzi cu mine, Anton Pan? Hai, un pic, un pic, te rog ah. uite -și pe Ana Safta Încotroașa grebită Eu te las, Anton Pan, mă duc să dansez <coughs> Vin mai târziu <coughs> Nu mă recunoști cu Ana Safta? Nu știu Anton Pan Anton Pan... Ce întâlnire, la da. un bal mascat Te simți iarăși bine? Da cum se face că ești aici? Uite, coana safta, îmi fac și eu gânduri asupra vieții Da, ca un om așezat ce ai ajuns Și în lipsă nu? de altă meserie Ei, Doarme fiecare cum își Eu dorm bine că nu mi-am așternut da, eu Da, ți-o fie așternut, sfânta Viner. Dacă vrei, dumneata Da, dinpreună cu sfântul Nicolae. Da. Oricum, mă bucur că ne întâlnim Ei un pan cu povestea aceea Care trebuia să-ți mistuie inima Iar pe mine să mă duc La judecata de apoi Povestea aceea da, Se mai da, desfășoară da. povestea și acum Inima mea e arsă Cât despre partea ce te privește pe Dumnezeu Nu e niciodată prea târziu da? Și să-și trăim ca niște draci? Doamne, și ce furci au în Acum te-am prins, coană safta! De cine ești dumneata de vrei să mă împunși cu furca aia? Sunt un drac și am venit cu doi dintre prietenii, mei, de te judecăm puțin! Dezelia să nu vă fie apagubă! Înapoi! Înapoi! Las de capa de-apoi! Ridic glas împotriva coalii safta! C a ținut în robie pe Sfântul Duc Care se lăsluia în Anton Pan de... Și s-a pricopsit pe urma lui Eu? Eu am ținut pe Sfântul Duh în robie Să mi se arate tipsiile cu greșelile Eu nu sunt vinovată cu nimic El a intrat argala stăpân L-ai muncit fără simbrie Și l a însemnat <lșat Allison> cu pecete de rob în spinare Șase ani în Șase ani s-ar de safta de Iau de gânduri de câtă nedreptate văd Fac apel Șase mii de ani s de cola safta-n pecure! De șase ori șase mii de ani de. <lșat> Nu vă că trăniți degeaba că eu mă duc până la casație <lșat> La cea din da urmă din vămile văzduhului Anton Pan E rosteascu o sânda De mine îmi spicoșată icoana mi s -arată. Nu spui nimic, Anton Pan. Totuși, totuși, eu n-am să judec încruntat Mi se pare că ți-am rămas dator o floare Iată, da. o oală de pământ cu o floare Ți-o dau dumitale? Cu floarea aceasta deschideam cu safta Intrarea spre locul fericirii unde o așteaptă soarele de aur. Poftim <șuaff> cu Noi câinii din partea raiului îți urăm drum bun. Îți spune mulțumesc înainte de a pleca. Mulțumesc, mulțumesc! Vă, vă mulțumesc, vouă, că Bidu și Cocorandu Acum aruncați-vă de grabă pieile de draci și așteptați alături nodaie Mai am nevoie de voi pentru încă un joc Bine, domn Pan, trecem dincolo și așteptăm Așa, să ne chem hai. Haideți, Haideți. Domnul Anton Pan? Doamna Catinka E ora 12 Credeam că nu mai veniți La baluri sunt totdeauna cea din urmă Singure? Soțul meu a plecat, nu e în oraș Țin să-ți mărturisesc că soțul meu însuși Care nu regretă niciodată nimic Se căiește totuși negrăit De cele ce s-au petrecut în acea noapte Între el și dumneata mm. Într-o zi nu mă îndoiesc O să vă cunoașteți are să-și ceară scuze chiar el Sunt tulburat Că vă pot fetea Și eu am fost prilejul <hâ> Să nu vă supărați Prea frumoasă doamnă N-aș vrea să trezesc în dumneavoastră Nicio dezamăgire Cred însă că am fost greșit înțeles Cum? Desigur dumneavoastră ați fost prilejul Vă văzusem de vreo două, trei ori și Mi-ați plăcut din calea afară. Totuși Arderea acelei nopți Se datora prăbușirii și părăsirii în care am căzut În noaptea aceea mi-a fost dat Nu înțeleg nici eu cum s-au părvărit peste inima mea Și din vrerea cui întâmplării În noaptea aceea mi-a fost dat să pierd totul A, da Eu am auzit. Și crezi dumneata? Crezi dumneata că Ioana are să se mai întoarcă niciodată? Hmm. Cum s-ar întoarce? De unde? Și de ce? Ai iubit-o mult? Doamne, să nu așteptați răspunsul. Ca să înțelegeți. Ar trebui să lepăd masca Și dacă aș lepăda-o v Acum ar fi totuși să faci încercarea de a uita Dar trebuie să-ți salvezi oh. Da, să-ți salvezi lumina, viața Oricare frumoasă ar fi încântată să te oh. întâmpine Oricare, ziceți? Da, oricare Găsești poate că sunt prea îndrăsneață? Da, oricare ar fi încântată eu știu fiind că Uite, cu îngăduința dumii tale, Chiar eu aș fi în stare Să uit Când numai neuitarea Când neuitarea singură mă însuflețește Nu pot înceta de a nădâjdui Credeți într-adevăr că există ființă în stare Să-mi redea pe Ioana? Pe Ioana n-ar putea să-ți redea Decât exaltarea dumii tale. Cât timp Ioana trăia O adulmecam în aer și în toate făpturile Și acum Stând de vorbă cu dumneavoastră, ascuns în dosul măștii, o simt parcă pe ea. Totul e ea, numai ea. Și totuși vei uita. Să încerc? Ar fi poate de ajuns să mă vezi fără de mască Mă dator, ați spus, sunt negrei de mișcat, dar vă rog să nu vă osteniți, vă rog. S-a întâmplat nu arar ar, să încerc o aventură sau alta. Stăpânit am fost totdeauna mai de suferința iubirii unice Care îmi devenea de neîndurat Te rog să nu stai jos, masca Totuși am să-mi o dau Iată-mă Ioană Am venit Ioană am venit iar la tine, Anton Pan <laughs> M-a găsit groza dincolo de munți și am venit Și n-am să mai plec Rai să te ridici Mi-a spus groza totul Nu mai am nevoie de nicio lămurire Ioana Liniștește-te acum nu, nu mai pot, Ioana Ar fi trebuit pentru noaptea asta Să-mi fac rost o inimă de fier Dar am venit fără apărare De bucurie aceasta Cine mă apără? Eu ți-am adus-o, eu te apăr Te vei face iarăși bine Ești încă tânăr Și sunt aici lângă tine Am să înțeleg de acum încolo Totul, totdeauna Ioana Parcă te-ai fi întors Din altărâm Ne despărțeau neguri Grele și groase Neguri prin care trecând Un an lung Trebuia să le tot tai cu toiagul Te-ai întors, Ioana Întors, Ioana Eu plec Mă duc cu marea bucurie Mă ajunge din urmă O steneala O simt aici în capul pieptului Slăbiciunea Mă topește Mă năbușe Unde-i fetița? Trăiește E acasă, te așteaptă A crescut Câte te mare M-a uitat Nu Vreau să mai văd o dată O singură dată Ioana Ioana, ține-mă Mă sting Vreau Vreau să o mai văd O dată Numai o dată Nu Nu mi-i închide plabele mi Cum plic Nu nu, oh, Anton Pan, întoarce-te. Am venit, te-așteaptă Gabi, te-așteaptă. Spunea că n-are să doarmă până când vii. De ce nu răspunzi? Anton Pan. Anton. Oh. Oh. Ioana Anton Pan Te-a iubit numai pe tine Te o spun eu Prietenul lui Hai tu cu groasa Îl ducem acasă pe umeri Vom trece prin cetate Iar el va ține ochii deschiși în sus și va ști că mergem după drumul robilor. Ați ascultat? Anton Pan De Lucian Blaga Distribuția a fost următoarea Anton Pan Matei Alexandru Ioana Gina Petrini Gabi Cătălina Moruzan Nușca Coca Andronescu, Cocorandu Arcadie Donos Bidu Cornel Vulpe Spudercă Silviu Gurău Ursarul Paznicul Poștașul și haiducul Groza, Ion Marinescu. Cu Safta Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită. Catinga Stinghe, Magda Popovici. Napoleon Furnică, Damian Crâșmaru. Ciurcu, Ion Henter. Protopopul Nicolae, Nicolae botez Lucian, Pandurul, Mircea Bașta. Crainicul, Virgil Popovici. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Constantin Moruzan. Artist emerit.